Beno, ba, bi astetik behin bezala, telefonaren bestaldean askapenako kidea dugu, arratxalde hon, fakun? Arratxalde hon hori. Eta gaurkoan, ba, pare bat kontu ekartzen dizkiguzu, alde batetik, e, statu kolpearen inguruko bausnarketa inbardi guzu, eta bestetik askapenaren, oi eta bosgarren ospakizunak, edo ekimenak aztenen, azten dira, ez da? Bai, bai, bai. E, txampunaren bi aldeak, e, albiste txar batekin aziberko dugu, eta... Eta gero amaitzeko ba bultsada itsaropena eta indarra erakusteko parada izango dugu. Eh, hain zuzen ere, bueno, Latinoamerikatik, eh, abialatik, ya latique eh, Torres Izzaigun eh, Aldiste Charra, eh, Tamalgarria, eh, berriro legitima zu eginda estatu kolpe berri bat, hain zuzen ere Paraguayen duela amar egun gertatutakoa gogoratu behar dugu Paraguayen eh, bueno, Fernando Lugu, presidente adela, democráticoa eh, jarraitu behar duela, baina eh, bere, bere etxe barruan, hau da, bere ondo ondoan lendakari ordea zena, eh, gogoratu behar dugu zentru eskuineko alderdi batekoa batekoa izan zen eta eta bada eta bera, bera da orain ofizialki, bera intzat Paraguayen barruan, kampoan ez da onartzen ez en eh, latinoamerikako arri ez 7 ez dioten leg legitima ziorik eman lehendakari ordeari federico Franco lehendakari ordeari baina baña tam maleez ja egiña da ha da duela duela urte batzu kondura zen ikusi genua ikusi ikusi genuenena eh, zelia kenndu ardtik kendu eta lobo... Eh, ilendakari ordea edo parlamentoaren burua zena ba potere hartu eta paraguayen gauza savera eta irakurketa, egin berduguna e, bearescuadena batez ere e, zaiesteko olako kolpe gehiago izanez ez es daitezen en latinoamerican ba ikusi berdugu azertu berdugu zer dagoen atzean estas interesak eta eta benetan nola daguenta e, tablero eda sempre gausa gaudeyn e, jokuan eta e, gauregun kontinente latinoamerikarean eta eta eta nola nola imperioak eta eta eskumak tengabe mugitzen dituela bere fitxak eta pres dagoela edo zer gauza egiteko edo zer ezkubide urratzeko e, edo zein momentuan eta eta hain zuzen ere bol, Bueno, Paraguay, golpe, zatu golpe ostean, hostean, ba, izan direla handik eta egun batzutara Bolivian gauza bera egiteko, baina baina Boliviaren kasuan alderantziz, ba, herri mugimenduak oso artikulatuta dago, bai eh nehariak, bai nekazariak, bai sindikal gintzan eh, dauden eh, indarrak Eta eta bueno boliviako bleakariaaktu salaatu egin diuela atentatu larriak izan direla e, xaiak saiakerak estatu kolte saiakerak baina baina mobilizazio hori esker eta babesari esker herri mobildoren babeszer esker ba, zaieztu egin da baina tamales Paraguayen ez ez zegoen artikulaziorik e, e, benetan indartsua gobernua presidente eta eta herrianen artean. Eta hori da, inzuzen ere, gertatutakoa eh, erraztu duena. Eh, gaur egun, argazkia, baketxu ba izan dela, ez dut kolpe hause, eh, juizio politiko, epaik eta politiko baten bidez, kendu, kendu dela erditik eh, Fernando Lugu presidentea, baina baina erantxun bakarra izan dira bai mobilizapenak, eta zalatzeko ekimenak, kolpe zalatzeko ekimenak, Eta orain e, partida jokatzen da e, kontinente osoan, auda e, Unazur, Herrien Arteko e, Instituzioren Barruan, Herri e, e, Latinamerikako herri gehienek ez dute onart, ez dute ezandute, argi eta garbi ez utzela onartuko Federico Francoren gobernu, gobernu berria, gerria, autoskunda egin berdirela Alik eta lasterren, eta eta hori izango da Hizango da partida ta diplomaziaren bidez diku da noraino dauden prez, bai Argentiña Brasil eh, inguruko herriak Bolivia eh, noraino daude prez, dauden prez eh presionatzeko eh, Paraguay eta, eta Franco eh, Federico Franco da spotere hartu hartu duen eh eskumako politikari, politikaria benetan presio egiteko Campoti eh, Ba, ba autoskundeta democracia democracia arako prozesu bat Zabaldu Zabaldo Dadín Ali Catalasterra Orun eh Keskagarria Tamalgarria eh Oso Oso Alviste eta eta eta bueno ikusten dugu datozen urteotan olakoak izango dira dira la saiakera ke sta eh, eh, es es paraguayero un kasuana es ez eh, ditu si tu tanque ha quedado la cobortis que kalean baina, baina bai espekulazioa eta atzetik sortutako plan eh, zuzena cena bai va eta, eta horrekariak aurrekariak baziren ezta billerak estatu batutako bajada gojendeal 1200 eh, eskumako alderdiko arduraduneekin edo ordezkariekin eta, eta eta argi argi zegoen ba ezahiyakerak izango direla baina etamales eh, Paraguaiko gobernuak esuen preste eh, herria ba babesa eraikitzeko eh, demokraziaren aldeko babesa eta eta beintzat pro prozesu progresista eh, baten mezeetan, ba ten ba babesteko eta, eta eta eta defendatzeko Eh, hori izango da, da, ikusiko duguna datozen zen eh, hilabetean, a ber, no, zen horabide hartzen duene Paraguaiko estatukoldo barriak. Eta fakuna, aipatzen zenituen interesak, interesak azkenian, horrelako ko, estatukolpeak ikusten ditugunean, ba ekonomikoak izan hori dira, kasu honetan e, ba, er, e, komunikabide alternatibo batzutan, asizen segituan aipatzen zein bat, zein bat arrazoi, baina zuk zeintzuk esango zenuke direla arrazoi oiek, interes oiek, e, statu kolpe hori mugitzeko. Bueno, interesak, eh, asko, askizan daitezke, eh, luguoren gobernoa progresista, progresista zela, eh, hau da, osasun gintzan, eskuntzan, eh, baurera pausuan diak, egin zirelak, eta, eta bestea presioak, ezkerreko mugimenduaren presioa, hau da, eh, reforma agraria, eskatzen zuaren argi eta garbi, aspaldi, eta lugo bat eh, reforma agraria baten eh, aldekoa, bere momentuan, eta eh, potere hartu baino go edo potere hartu bezain prontu, Gerota gerota indarrra gutxiago hartuz hartzen zuen benetan allaketa sakona egin eh, berko zela eh, eh, langiletan ekazarien alde ordun eh, eta hoiek izan ziren lugo potere eraman ordun eh lugo bonnda erdian eta eh, paktatzen audazentro eh, eta eta centro eskuindarrekin eta gero herriarekin ba de bai, baina azken batean e, e, interesak, interesak ba geopolitikoak, geoestrategikoak, energetikoak, e, ekonomikoak eta eta adibidea, ezta, Latin Amerika mapa ba, ba, aldatzen, aldatzen dala, e, Bolivia oso oso adibide ezero soada imperio herentsako eta imperio dio danean, dio, de Odánandia dio empresa transgénico transgénico en empresa eh energética vallecen <gayatzen> dituzten enpresak privatizazioan aldeko, Aldekoak direnak eh aldeko direnak eta eta Paraguay gora tu berdugo eta Marurteko diktadura basatia baten ostean esnatu egin zela eta eta eta hori imperio de Scumak Ezin zuen onartu ezinuen honorartu a al, al, laketan di quematea epe, epe labur batean da da e, ondiño Ströesner diktaduraren garaia e, oso freko daukate Paraguai, Paraguayen Paraguaien eta ziz joa zenan hamar urteko epe batean batean e, e, reforma agrariaz hitz eta eta hori da i ere en Aulena, M gobernu progresisten Artean de, dagoen Aulena, zen Lugorena eta, eta horregatik eh jo zuten horra, ezta? Mm -hmm. Errazasela olako aldaqueta politiko burutzeko e, eta eta es errazazun e, olako errazazunika aurkit, aurkitzen bai e, Bolivian eh bai Venezuela, bai Ecuadorren naiz eta sayakera kegon egon begone kon basiren e, origo ora tu berdugo Ekuadorren Eman, Emandira Adela Gucci eta Venezuelan Serafaniquez Ordun eh hori da ulertu eta Beti, beti, beti etxai hor dagoena, eta edo zer, edo zer gauzak e, egiteko prest. Batzutan, zarraskien bidez, beste batzukan, olako mugimendu politiko bidez, e, paraguaren gertatu zen, zen bezalakoa. Ba, ikusiko dugu zenorabide hartzen duten gertakariek, eta aipatzen genuen, nori zela gure gorko berri txarra, baina berri on bat ere ekartzen diguzula. Bai, hain zuzen ere, azkapenak oita urte betetzen dituela aurten, Eta, eta ospakizun handia izango dela aoaren aoen azar hamarrean eh, azaruak haikaiz amar, hamarreko eh, eguna izango da hogeita eh, urte urrena ospatzeko hartutako zit, eta azkapena hogeita bost. Eh, bueno, wordpress.com eh, jartzen bad duzu azkapena hogeita eh batean aurkituko duzuez eh duela gutxi sortu zen blog bat eta bertan e, batuko dira e, ibilbide luze honetan izandako laguna da anekdota e, informazioa eta eta batez bat ere eh internazionalista sentitzen den gustiak berekarpena eman dezake blog horretan auza e, bai argazkiak, tekstuak edo oroitzapenen bidez ba, batzeko eta eta biltzeko egindako e lan lan guztia, ez da batzuetan e, inurrien lana izan da, bestelatzutan mugimendu internazionalista batena baina baina, baina bueno, azkapena25.wordpress.com blogean e, aurkituko dituzue, orain sortzen, sortzen ari da e, informazioa eta eta anekdotak eta irakurrikan irakurri naiko irakurri nahiko, nahiko nizueke, ba loga aurkesten duen tekstutsoa eta bertan eh luzatzen da estagomitea bearra eta eta garrantzia za 25 e, urte urte urrena honen e, e, garrantzia e, beraz eh e, altxasun e, e, izango izango dugula itzordua e, aurtengoa, aurrengoa altxasun e, azarbak amar da eguna eta, eta bertan egitaragoan itz eh asamblea internacionalista baskari internacionalista e, da, eta da bueno hainbat kontu kontzertua komentzako ekintzak eta bare izango direla baina bueno horren berri emango dizuegu e, uda, uda eta gero uda, udaren ostean e, izango, izango dugu ja ja zabaltzeko Sabalseko Azaroka Marreko egitarago potente hori irakurriko dizuet olaxe dio Azkapenaren Oyala Josten. Azkapenak hogeita boz urte egingo ditu aurtengo udazkenean. Agian zu ere izan zara militantea, brigadista, laguntzailelea, eta horregatik berden bezala ospatuko dugu azororen hamarrean altasun. Izan ere ehunka milaka eusskadunek ezagutu dugu eskual internazionalismoa, azkapenari esker. Euskal Elkartasuna osatzen duten ezinbesteko bi aldeak. Batetik, munduko herriak maitatzen ikasi dugu, bai eta beraien alde borrokatzen ere, eta bestetik gure herriaren azkapen borrokan ere murgildu gara. Hori delako geuretik munduko herrien eraikitzeko ekarpenik behinena. Azkapenak gu buzt gaitu eta geuk ere azkapena na dugu. Baliatu dezagun urtemu hau, denon artean azkapenaren oiala josteko. Denok daukagu gure puxketa aurrekoi josteko argazkizar bat, kanta bat, gutun bat, anekdota bat, bidiotxo bat, historio bat, hausnarketa bat. Baleatu dezagun beraz, urtemuga hau, denon artean, oiukatzeko, beharrezkoa delako, azkapenak, ogeita urte eta aurrera goaz. Amaika herri, borroka bakarra. Bezerkara bero bat eta, eta nahi duzen arte, hemen izango gaituzue. Aio...